as you are Dit net Radio SA, net Radio SA met ons webwerf www.netradioSA.co.za. www worldwide web wêreldwye web.netradioSA.co.za. En jy kan al die nodige inlichting op die webwerf vind. inlichting soos die name van die omroepers Die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en ook die tye van uitsending. Daar is ook een archief en in die archief soeken na vorige uitsendings wat jy dan sommer so online kan luister of jy kan het aflaai en op daardie manier dan daarna luister Oomlik luister jy na dokter. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika en waar jy ook al mag wees, jy mag bevind, jy is baie welkom of dit hier in Suid-Afrika by een van ons stede, dorpe, platteland, plaas is en of jy in die buitenland jy self bevind, jy is baie welkom wat hierdie radio, internet, radio, stasie, saai wereld uit ons het nie grense nie, daar is nie moere nie so enige mens op aarde kan op hierdie oomblik nou inskakel en luister maar een mens kan nou nie dit doen as jy nie weet van so radiostasie nie daarom werk ons maar met ons contact luister, en ons laat weet so weit as wat ons dit kan doen hier in Suid-Afrika en ook in die buitenland. Enige plek, en wij mense om in te skakel en te luister, of dan by die archief te gaan kyk, en daar te luister. Ons program, oordenking, ons oordink Godse woord, ons kopie tyd uit, raak rustig in God 3 enig sy teenwoordigheid, en dan ontvang ons die inwerkende kracht van God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, wat in ons werk, gees en siel en lichaam, so ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind mag word by die wederkomst van ons Ere Jezus. Ons is helemaal en totaal en al afhankelijk van God en sy genade en sy barmhartigheid Daarom nader ons die troon, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir alvorig wat ons het as mense, dat ons die troon van genade mag nader, want dit het vir ons moendlik geword. Weens Jezus Christus die Seen wat aan die rechterhand sit en as advokaat vir ons daar intree, baie dankie dat ons dit mag doen. Ons aanbid u, ons wil u aanbid, ons wil u in gees en in waarheid aanbid. Daarom bid ons dat u ons daarin sal help en ons sal onderrug en ons gedagtes gevangen sal neem, heren, dat u vir ons sal inlig, dat u vir ons weisheid sal geef, verlichting van die verstand, walskracht om alles so te doen wat u vir ons verwacht om te doen want ons sien dit as net een groot wonderlijke voorrecht, dat u as God, die skipper, wat uit die niks die ganse heelal aan zijn geroep het, en ons ook gemaakt het, en ons ook nou nog aan die leven hou, dat u in ons belangstel nie net belangstel stel nie, maar dat u vir ons een eeuwige woning het, tot in alle eeuwigheid saam met u self, dis vir ons iets om na uit te sien, ons verlang daarna, ons wonderlik, om daaraan te dink, is vir ons rechtig, heerlik, en ons weet dit is maar net u wat dit vir ons so heerlik kan maak, want u geef vir ons geloof, en soos die Hebraer briefskryver vir ons onderrug oor geloof, dat dit Wonderlik is hoe ons geloof kan werk, hoe ons dinge kan sien, asof dit bestaan wat nog nie bestaan nie. Soos wat hy dit vir ons beskryf in hoofdstuk 11, die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. So wonderlik om te weet, ons het een bewys, feit dat ons kan glo, is ons bewys dat ons god Godse kinders is en dat ons op pad is om saam met God die enig die eeuwigheid door te bring. Dit is vir ons heerlik, dit is vir ons onuitsprekelijk wonderlik net om in hy die gedachte bykie aandacht te gee. En daarom kom plaas ons elkeen ons swaak hand, en die sterke hand, en bid dat hy ons sal help, ook in hierdie tyd, wat ons nou uitgekoop het, tydens hierdie program van oordenking, dat u asoblief vir ons ons gedagtes sal orden, dat hy vir ons rustigheid sal gee, so wat ons leer, dat ons dit ons eie sal kan maak, dat ons daarop sal kan voortbordeer in ons godsdienst oefening. So dit nie maar net lie houers sal wees soos daar die 6 kanne wat Jezus daar by die huwelik in Kana moes laat volmaak en wijn laat wort in die water wat daar was So dank ons hy dat hy ons ook wil vul, ons is houwers, dat hy ons wil vul en dat ons kan verstaan. Die bloed van Jezus Christus reinig ons van alle sonde, dat ons ook so'n klip kan is, so'n erde kruid kan maar die skat wat ons binnen in ons het, kom van u af, jyre. En onszelf het ons binnen uit die kruike, dit is ook nie eens eindelijk onszelf nie, dit is u wat het gemaakt het. Dank u dat ons u mag gaan bid, help ons daar in vader, want ons bid dit, in Jezus' wonderlijke, wonderlijke naam ons luister hier na Jimmy Swaggart wat vir ons vraag are you washed in the blood, want is een belangrike vraag, maar my sal ook oor die hele concept een bykie moet dink are you washed in the blood en dink een bykie dan ook aan Kana en die 6 klipkanne wat vol water was, of wat leeg was en vol water gemaakt is toe die wijn opgeraak het en Jezus dit verander het in wijn en hy praat van wijn as sy bloed die nieuwe testament wat in sy bloed is is baie baie wonderlijke gedachte daar die die nieuwe testament in my bloed dankie bykie daan kak as jy luister na die woorde van Jimmy Swaggart hier In the blood, in the blood, in the soul, cleansing blood of, blood of the Lamb, are your guns spotless? Are they white and <laughs> hastful? Are you washed in the blood, blood. of the Lamb?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 make them white as snow wash me in the blood of the land yes ja mens moet kyk na hier die beeld wat hier geskip word oor kleren wat jy aan het en dan gewas te wees, hier die kleren gewas te wees in die bloed van die Heer Jezus, en nou kom daar contrasterende gedagtes, lik asof dit teen oor mekaar nou staan, want sê nou maar dat die kleren vol bloed is, dan zou dit ons nou rooi wees, Nou hoe is dit dat dat Jesus' bloed ons nou wit maak? Want dit gaan oor kleren, maar die kleren gaan nou weer verder en dit gaan na dade toes, mens by voorbeeld recht achter in die Bijbel nou so kyk waar die bruid ter sprake is in openbaring 19 Laat ons blij wees, vers 7 en ons verheug, en aan hom die heerlijkheid geef, van die bruilof van die lam uit gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, en aan haar is gegeef, om bekleed te wees met rein, blank, fijn, linne. So hy kyk nou eerst, dan moet die mens nou denk in termen van kleren en blank, fijn, linne, maar dan onmiddellik moet jy een paradigma skuif maak, want die fijn linne, is die rechtverdige dade van die heiliges. So wanneer die mense werke, dit wat jy doen, enig iets wat jy doen, as dit nou, wit is, dan het dit nou, hier die vergelykende begrip, van met kleren wat ek aan het. Wit kleren, my goeie dade, die dinge wat recht is, heilige rechtverdige dade, is soos wit kleren, Maar as die mens kleren nou met bloed bevlek is, dan lyk het my, dan is het rooi. So hier is ietsie wat die mens mooi moet verstaan om die Heere ons nie tegen mekaar wil maak te hebben, ons help om al die dinge te verstaan. Nou, net om vir jou te sê hoe my denke daar werk, as die mens in Jesaja gaan kyk, die, ek dink is die 61ste hoofdstuk of, 62, blaai net daarin, seker te maak, 60, 61, ja, dit die 63ste oorstuk, kom ek lees weer af van vers 1, Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi kleren uit Bosra? Dan nou, hier is nou hier, kom een persoon, en sy kleren is bloedrooi. Hy daar prachtig in sy gewaad, wat achter oor buig in die volheid van sy kracht. Dan die antwoord, dis ek, wat in gerechtigheid spreek, wat machtig is om te verlos, soos is Jezus. Waarom is die gewaad so rooi, en die kleren soos die een wat die wijnpers getrap het, Je het mense destijds die druive in een plek gegooi daar waar een mens kan inklim en dan met jou voete die sap uit die druive uitpers. Dit was die eerste manier waar die mense ontwikkel het om wijn te maak nou uit die aard van die saak, as een mens dit nou zo doen, dan spat hier die rooi wijn, wat nou nog nie wijn is nie, maar ruwe sap, spat nou op jou kleren, en dis hoe Jezus nou lyk, like. iemand wat die wijnpers getrap het, hoe kom lyk like die gewaad so rooi, dan sê Jezus, ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, wat is nou die slag van Armageddon, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle levensap op my kleren gespat, en ek my julle gewaad bevlek het, so, jy sien nou, rooi, hy was rooi, sy kleren, bloedrooi, as gevolg van die bloed, van mense. Ons weet mos as kleding, as ‘ een kledingstuk vol bloed is, dan is dit een rooie skynsel, is een rooie kleur wat het afgeer. En ons moet dis nou probeer achter hier die hele saak in te kom, oor hoekom ons nou gewas moet wees in die bloed van die lam, en dan is dit wit, dis niks nou nou nie rooi nie, dit word nou wit, Dis omdat dit moos nou nie werklike kleren is nie, want openbaring 19 sê die wit kleren is die rechtverdige dade. So ons sal maar in een sekere sin moet probeer praat van wit dade. Wit dade en dit beskryf, en bykie daar aan gewoont raak en daar oor meditere, bykie daar nadink, dit bepeins dat my dade moet wit wees. Nou, hoe op die aarde gaan ek my dade dan nou wit kry? En dan nou net, nee weer, is bybels, heel by, bybels wat ons hier praat, die heren sê, ek, kom wat ons die saak uitmaak, al was jou skar, jou, jou, jou, jou, jou kleren soos karlaken, dit sal wit word soos wol, So ons moet een bykie daaraan aandagje dat my dade wit moet wees soos sneeuw, of wit soos wol. Nou dis die gerechtverdige dade, rechtverdige dade, rechtverdige dade kom uit die rechtverdige hart, dis is hoekom ons so mooi moet denk oor ons hart, Alles wat ons doen, kom uit ons hart uit. En as ons hart nie reg is neem, dan gaan dit nie wit dade produceer nie. En dis juist wat dit moet wees. Ons moet wit dade produceer, want ons moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heer Jezus. En dis ook om ons achter die voorhangsel inbeweeg. Want dit is daar waar ons God aan bid in gees en in waarheid waar die Heilige Gees as die kandelaar aan die linkerkant en Jezus as die brood, toonbroode aan die rechterkant en ons daar tussenin God aanbid, want God soek mense om om in gees en waarheid te aanbid, want daar in ons aanbidding, terwijl ons God aanbid, help God die Heilige Gees en God die Seen, help ons met hierdie dade, door hierdie tevang, baie delikate operasie, wat in ons harte gedoen moet word, en niks word tegen ons sin gedoen nie, dis ons wat, God aan bid, wat ons sonde belei, en vraag om vergifnis, waar ons dus, gaan kyk na daar die sieven hasies wat, Joosja moes verslaan het, wat, perrend is van dit wat in die mense hart aangaan een wat uitgeroei moet word dit wat verkeerd is, daar die sewe volke gaan oor sewe dinge wat hulle doen, wat nie reg is nie en so is dit dat ek en jy ook daar die goed moet afle maar ons prijs die herde, dis hy wat door sy woord sy skert twee snijdende swaard daar die my belangrike chirurgie op ons beoefen ons moet daar oor dink moet daar oor nadink terwyl ons ons tyd uitkoop en ons self tot Godse beskikking stel want ons sal daar nou maar tyd moet spandeer achter die voorhangsel, waar die breerbriefskryver ons innooi, en vir ons sê, ons kan nie, bly staan, by die eerste beginsels nie, want dis melk, ons moet na vaste spuise toe beweeg, dis achter die voorhangsel, waar God met ons nou, gaan bemoeienis maak, in die hele proces van heiligmaking, dis God, wat dit doen in ons, en so dankbaar is die, oorgelaat aan een kerk en aan mense om het te doen nie, maar dis God self. Hy werk in ons, om te wil, so as om te werk na sy welbaar, en hier die werk wat hy in ons begin, dit sal hy ook volleindig, hy sal die werk klaar maak. Ons moet nie daar aan twyfel nie en daarmee groet ek wat die volgende keer mag die gees van die Heere met jou wees mag hy jou omvou mag hy met sy barmhartigheid sy liefde en sy vrede wat alle verstande boven gaan en as jy vanavond slaap heerlik, wonderlik kan rus maar dink een bykie dink maar aan hier die proces. Shalom!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 I'll sneeze Fill in the spring fear. say for wonderful marvelous heaven be these we overflowing but sweeter is growing what wonderful